Туди спочатку завезли достатню кількість паперу, який привозився аж з столиці Білорусії, тому що там були брати, які якимось способом діставали папір. Вести його звідти – це теж був великий риск, тому що будь-де могли перевірити, що везеш. Ті, хто їздили за папером, по приїзді в Мінськ відпочивали, а їх машини за той час – Хтось другий брав і десь завантажував папером, щоб вони не знали, звідки папір береться. Це робилося так, на випадок аресту, щоб менше знати і не ведати нікого. Взагалі в тій порі і в цій праці, і інших, за які могли бути арести, ми старалися менше знати, не допитували де чи хто, щоб на випадок аресту було легше вистояти на допитах і не е, зашкодити нікому. Коли все було підготовлено, привозили бригаду з друкарським знаряддям. Станок був саморобний. При праці він створював шум, трохи менший від пральної машинки. Щоб погасити той шум, щоб він не передавався по стінах е, на другий поверхи, його Установили на надутій камері від Зіловського колеса, і звуку не було чути. Але сигналізація однако ж була. Біля вхідних дверей на був микач. Якщо хтось приходив до господарів дому, то перше, чим відчинити двері, давали сигнал наверх, де загоралася червона лампа, і працю там припиняли. Друг був освітного типу. Він для таких підпільних умов був дуже пригожий. Матриці виготовляли самі друкарі на місці. Порою отримували і готові. В тій порі їх готовили на спеціальних мідяних пластинах, які покривали спеціальним світлочуйним шаром і через фотопозитив з оригіналу просвічували їх. Після чого промивали спеціальним розчинником, Куди при освітленні на пластину падало світло через позитив, там на тому місці фарба зовсім не прилипала до пластини. На ті місця прилипала волога, яку спеціальним валиком наносилося, а волога фарбу тим більше не приймала. А де через чорні букви позитиву світло не попало на пластину, там волога не приставала. А фарба з валиків тонесеньким шаром якраз там прилипала. І це було все, що потрібно. Не потрібний вже був ніякий шрифт, якого нікде було дістати. І не потрібно було робити з нього набір строчок для друку тексту. Готові матриці закріпляли на печатному валі станка, і фарба, яка прилипала до пластини, тільки там, де були букви, вже лягала на папір. Друк виходив досить чіткий. Хто це читає, то думає собі, як все просто. Так, дійсно просто. Але десь знати всі ті хитрощі, які були засекречені і пильно берігалися від охотників, те взнати, те було недоступне в тих умовах. А опісля при виготовленні таких матриць, форм для друку, потрібно було мати ті всі хімікати, витримати до точності їх дозіровку і спосіб виготовлення. В підпільних умовах було так складно, що здавалося те непідсильним. Тих всіх хитрощів в тій порі держава не навчала будь-кого. І взнати те все, що потрібно, де знайти ті потрібні хімікати, і придбати їх було майже неможливо. Але Бог дає мудрість своїм дітям, і з нічого робить великі. То були божі чудеса не тільки в наших очах, але й для всього світу, хто про те взнав, що під носом у розлючених безбожників і всюди пронерливих кигибістів та міліції могло таке здійснюватися. Слава Богові! Такий метод друку і на стаціонарних державних типографіях тоді рахувався передовим і дуже ефективним. Фарба для цього асфертного друку була незвичайною. Мала свій спеціальний номер. Інші друкарські фарби не підходили. То була теж трудність, але з Господом у передії нічого немає неможливого. Від тої фарби і хімікатів у зачинених кімнатах чи підвалах було важко дихати. То було шкідливо для життя. На державних типографіях всюди витяжні Вентилятори працювали, і там люди відпрацьовували сім годин, і решто дихали здоровим повітрям. А ці брати і сестри, які працювали підпільно, то працювали не сім годин, але від сну до сну, і не мали змоги вийти подихати здоровим повітрям, але і спали там. Вікна були наглухо замасковані, щоб ні звук, ні світло, ні запах не проникав крізь них». Примітивну вентиляцію робили через горище, щоб вона виходила тільки вверх, щоб внизу ніхто не відчув запаху, то була жертвенна праця. З однієї сторони маячить тюрма, а з другої сам себе знищуєш у таких умовах. Але все те у Господа нашого на особливому рахунку, Він віддасть кожному поділі його. В одній більші кімнаті вони працювали. В другій желі їжу готовили собі самі, щоб не було зайвих рухів, по дому, щоб були чим, може, більш незалежними від зовнішніх. Вони частину їжі привозили з собою як консерви, напівфабрикати і інші, що довше зберігалося, а свіжими продуктами, овощами, фруктами, свіжим м'ясом та іншим забезпечували ті небагато, яких знали про те а з продуктами в тій порі не було легко. Та все ж знаходилися служителі і сім'ї, які охотно жертвували продуктами. І ми з дружиною в деякій мірі допомагали тим, чим могли, щоб вони мали свіжі вітаміни. Ми збирали в лісі пеньки, а також полуниці чи клубнику по-інакшому. Під час праці на цій тоці вони зробили експеримент. Попросили Васю Чорного виточити по їхньому ескізу більший шківок, валик, і коли його заклали в друкарський станок, швидкість друку збільшувалася на дві третіх. Машина стала друкувати 90 листів за одну хвилину. На одному листі були чотири сторінці, а порою і вісім, залежно від величини книги. Таким чином, якщо станок Працював безупинно, то за три хвилини виходило стільки сторінок, скільки знаходиться в звичайній Євангелії. Це все, що я дотут описав про підпільну друкарню, те я описав з розповіді брата Василя Чорного вже тут в Америці. Я в тій порі, коли це відбувалося, знав тільки, що є друкарня і що їх є багато, а більше мені і не потрібно було знати щоб не нашкодити ділові Божому і сам собі. Я мав своє діло, про яке я хочу теж розказати. В тій порі цей брат Василь запропонував мені попробувати зробити перепліт, шити, обклеїти, обрізати і зробити палітурки пісенників, пісні спасенних. Дав мені перший раз 30 штук на пробу. Я взявся з моєю дружиною і моїм племінником, Николаєм Телегузом та його дружиною Ірою, те зробити. Наші жінки шелі всі зошитки кожного пісенника в один блок. Телегуз виготовив гільотинний дисковий ніж на саласках для обрізки книг. Я проклеїв блоки, приклеїв форзаци, обрізали блоки. Скажи, ми тут виготали петурки, приклеїли, знову обрізали їх, і вийшли, як на перший раз, гарні пісенники. Нашу працю одобрили, і ті пісенники залишили нам для нашої церкви. Ми втішилися тому, що друкованих українських пісенників не було до тоді ніде, ні одного. Всі пісенники були писані від руки. Переді мною постала задача. Як їх розпреділити? І як дати людям, щоб ніхто не знав, звідки вони? Тому що піде мова про те, дійде до кайбістів і буде біда. Будуть допитувати, від кого воно. Бо ясно, що то продукція підпільних типографій, яких так шукають. Я вирішив дати їх тим, хто саме краще співає в зібранні і хто хоче співати, щоб було максимум користі для церкви. Віддати їх з рук в руки було неможливо, так я не залишилася тайною ніколи. І я пізно вночі, коли вже всі спали, пішов по селу до тих, кому я вирішив дати. І непомітно підкрадався до кожньої хати і потихенько, як злодій, відчиняв надвірні двері і опускав за дверема в коридор пісенник. Тихо закривав двері і непомітно зникав. Де двері були замкнені, клав їх на поріг, щоб хто рано відчинить їх, побачив і підняв. То була зима. Загрози, що від дощу замокнуть, не було. Таким чином ніхто не міг догадатися, від кого вони. Коли я в неділю прийшов на зібрання і побачив нові одинакові друковані пісенники у руках хористів, які з радістю співали і загадково поглядали одні на одних, не знаючи, хто їм їх дав, я теж був у захопленні тим і щиро радів від того, що сталося. Така ж проблема, як роздати людям надруковану літературу, була і в Чернівцях, і у всіх інших місцях. Чернівецькі баптистські церкви на жутці її втілили оригінальним, дуже вдалим способом. Під час богослужіння, при зустрічі Нового року, коли зал церкви був повністю забитий людьми, перед закінченням богослужіння з вулиці зайшли в зал два діди Морози з міхами на плечах поздоровили всіх з наступаючим новим роком і стали з міхів витягувати подарунки і дарувати людям. А ті подарунки, то були пісенники, пісні спасенних. Роздали, і як зайшли, так і вийшли. Сіли в машину і зникли. Ніхто їх не впізнав, тому що вони мали великі пухнасті брови і вуса, та кудлате волосся і пишні бороди. Значить, не відомо, хто те зробив. Служителі церкви теж нічого про те не знали, то спеціально так було зроблено в тайні, щоб за те нікого не тягнули до відповідальності, тому що ніхто нічого не знав, то була правда. Особисто мені, коли я про те почув, дуже сподобалася така операція. Нам стали привозити вже більше різної друкованої літератури, щоб ми продовжували робити з неї книги чи пісенники. Привозили сотнями примірників за один раз. Я змушений був шукати більше надійних людей, підпрошувати їх на таку небезпечну працю, за яку відразу вгодиш в тюрму, як застукають. І ту працю можливо було робити тільки ночами, коли люди спали. Щоб ніхто не увійшов до хати, де ми те робили, щоб ніхто не піглядів, що в якусь хату заходять одні і ті ж люди кожного вечора, щоб не впала підозра на нас, і ми не були викриті. Я дуже обережно робив вибір, з ким можна було говорити про таке. З тих, що я говорив з ними, дехто погодився на те, а були такі, що категорично відмовилися але й те добре, що не проговорилися про те, що знали, що десь хтось в нашій церкві займається такими справами. Мені потрібно було знайти не менше п'ять надійних бездітних сестер, які б складали надруковані у блоки і шивали у себе дома то в книги. Після чого я вже шиті блоки, переносив ночами в ті місця, де ми продовжували працю над ними. З Божою допомогою я знайшов надійних сестер, які кропітливо трудилися. Про них, кроме мене, ніхто більше не знав, і вони одна за одну не знали. Я з кожною перший раз переговорив, показав, як робити, і більше по тим питанню ми не говорили і не зустрічалися. Я приносив вночі пакети надрукованого, заходив сам в сарай, в стайню, чи в содолу, де був домовлений, що має залишити. Там залишав і зникав. Вони другого дня знаходили те, забирали, шивали і там же клали, звідки брали. Я іншими ночами приходив і непомітно забирав те і залишав друге. І так з кожною працював окремо. Подальший процес над книгами ми вже робили спільно гуртом.